בעזרת השם, השתפכות הנפש, המשך מליקוטי הלכות, אות צדיקי. עיקר כוח מלכות היא קדושה, שהוא בחינת מלכות משיח, הוא על ידי הדיבור, הוא מלכות פה. כי המלך מנהיג כל מלכותו רק על ידי הדיבור. וכל ניצחון של המלכות היא שהוא מלכות משיח, הוא על ידי הדיבור. וזה בחינת כל ספר תהילים שעשה דוד המלך עליו השלום. שהוא שורש מלכות משיח, והיה לוחם מלחמות ה' כל ימיו בגשמיות וברוחניות, וניצח כולם על ידי הדיבור פה, דהיינו על ידי ריבוי תפילות ותחנונים ושירות ותשבחות בלי שיעור, עד שכלל כולם ברוח קודשו בספר תהילים הקדוש. ועל כן זכה באמת למלכות נצחי, שהוא מלכות משיח. ועל כן ברוב מזמורי תהילים מתחיל בהם למנצח. ופרש רש"י שעשה מזמור בשביל הלוויים, שיאמרו שהם מנצחים בשיר וכו'. וכן פירושו גם על כל ישראל בפשיטות, כמזהיר ואומר לכל מי שרוצה לכנוס ללחום מלחמת השם, שכל אדם מוכרח בזה, כי רק משביל זה נברח, ורוצה לנצח על בשלמות, יאמר מזמור זה או מזמור זה בפה מלא ויאבן היטב. וכמו כן לעניין התבודדות, שהוא גם כן מבחינת אמירת תהילים כמובן במקום אחר. כי על ידי הדיבורים הקדושים ינצח הכל בוודאי. גם דוד אמר למנצח על עצמו, כמנשא ומחזק עצמו ואומר למנצח מזמור לדוד. היינו לדוד שמנצח כל המלחמות על ידי דיבורו, אומר עתה זה המזמור. וכן צריך כל אדם אפילו במדרגתו השפנה, לידע ולהאמין שבוודאי הוא מנצח הרבה. על ידי כל דיבור ודיבור של שיחה והתבודדות וכו'. כי זהו ניצחון נצחי שנשאר לעולמי עד ולנצח נצחים. ואם יהיה חזק בזה, שעד שתצא נפשו ממש יעסוק בזה, יהיה איך שיהיה ויעבור עליו מה, בוודאי ינצח המלחמה בחסדו הגדול. וכמו שבמלחמה גשמית העיקר הוא חוזק הלב של אנשי החיל שלא יאבדו לבבם, ויש על זה כמה לימודים לחזק לב אנשי הצבא היוצאים במלחמה כמו כן וממש בעניין זה גם כן שצריכים לחזק את עצמו בכל עת מאוד ולהידע ולהאמין ולהזכיר זאת בעצמו גם כן בפה מלא שאיכשהו יש כוח גדול מאוד לדיבור לנצח כל המלחמות בקדושה שזה מבחינת לנצח שמזכיר בכל פעם כי צריכים לחזק את עצמו הרבה כשרוצה לעסוק בתפילה ושיחה ודיבור בינו לבין קונו ולהאמין שבוודאי ינצח על ידי זה, אם יהיה חזק לעסוק בזה כל ימיו כנ"ל. ואיך שיהיה, אפילו אם לא יזכה לנצח מלחמה בשלמות חס ושלום, אף על פי כן כבר ניצח הרבה על ידי הדיבורים הקדושים בעצמם, שדיבר וביקש מהשם מטבח להתקרב אליו. כי כל מה שעושים בשביל ניצחון וקדושה, זה נשאר לעולם. אפילו אם לא זכה חס ושלום, נגמור פעולתו בשלמות. כי לאה תראותא תבה דיתאווי בפרט דיבורים וקולות של תפילה שזה יקר מן הכל. צד"ו. הדיבור פה יש לו כוח גדול מאוד, כמו שאנו רואים במה שתיקנו לנו חכמינו זכרונם לברכה, שמי שחלם לו חלום לא טוב, יתיבנו באפתלתא דלמרלה חלמת טבח עזית כמה פעמים, ובזה רואים נפלאות תקיפות הדיבור, שאף על שבאמת חלם לו חלום רע אף על פי כן על ידי שהמטיבים אומרים לו בפיהם חלמת אבה חזית כמה פעמים בזה יש להם כוח שיהיה החלום באמת טוב ולהפוך מרע לטוב. נמצא שרואים בזה כמה גדול כוחו של דיבור הקדוש כי הדיבור יש לו כוח גדול מאוד להפוך את האדם עצמו גם כן מרע לטוב. כי עיקר ניצחון למלחמה הוא על ידי הדיבור שהוא עיקר כלי זין של ישראל כי אין כוחנו אלא בפה וכנ"ל וזה עיקר הכלי זין של משיח ושל כל הצדיקי אמת שכל כלי זינם הוא רק על ידי תפילה והדיבור הקדוש. וכן עיקר ביטול השכחה ולזכור את הזיכרון לקדושה, להדבק המחשבתי בעלמא דעת הן בכללות ובפרטיות, בשלמות, הוא רק על ידי הדיבור. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, זכור בפה. וכמו שרואים בחוש גם בעניין הלימוד הפשוט, שעל שחוזר משנתו הרבה פעמים בפה מלא, הילד הזה זוכר לימודות תמיד, וכן וגם כן לעניין זיכרון בעלמא דעת הנאל, שעיקר העצה לזכות לזה הוא לחזור הזה בדיבור פיו, להיות רגיל בכל יום, לדבר בפה מלא מעניין הזיכרון הזה. מה יהיה התכלית ממני לעולם הבא? מה יהיה סופי? וכי באתי הנה לקבוע עצמי חס ושלום בזה העולם? הלא הכל יודעים שאין שום קביעות בזה העולם העובר והרץ והפורח מאוד. ולא באתי הנה כי אם להכין עצמי לאלמא דעת וכולי. ועל כן צריכים ללמוד הרבה ספרי מוסר הבנויים על יסודות אמונתנו הקדושה. כי הספרי מוסר הקדושים מזכירים היטב את תכלית עולם הבא. וכן צריכים להתבודד הרבה בכל יום ולדבר עם עצמו בפה מלא מתכלית עולם הבא כנ"ל. כי הדיבור יש לו כוח גדול להזכיר את האדם. וזה בחינת כי מדי דברי בו זכור הזכירנו עוד. זה דיזיין מבואר בדברי רבותינו זכרונם לברכה שהפליגו מאוד במעלת קרבן מנחה שהיא קרבן העני שאף על פי שאין לו יכול להביא פר ועיל וכבש וכו' אף על פי כן מצא לו השם מטבח תקנה שיביא עשירית על פי שהיא חבבה מאוד לפני עיני השם מטבח כי נאמר בה בנפש כי תקריב קרבן מנחה לרמז מעלה עליו הכתוב כאילו הקריב נפשו ובמדרש רבא פרשת צו אמור לעניין מעלת קורבן ננחם ולא עוד אלא שכל הקורבנות אינם באים חציאם וזה באה חצייה, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב ולא עוד אלא מי שמקריב אותה מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב מסוף העולם ועד סופו וכולי עיין שם גם אמור במדרש רבא לך לך כל הקורבנות גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו עגלה משולשת ועד משולש וטור וגוזל שמבחינת פרים וכו' ועופות וכו' חוץ מהשריט היפה ויש מדאמר שם שגילה לו גם קורבן השריט היפה רק ברמז וכל זה מרמז לעניין תפילת העני המבואר בזוהר הקדוש שעיקרה מאוד בעיני השם ידבר הכי אין שם כי עיקר הקורבן אתה הוא תפילה כי על ידי תשובה, בחינת קחו עמכם דברים ושובו יהשם ואמרו אבותינו לזכרונם לברכה, אינו מבקש מכם אלא דברים. כי צריך האדם לדעת, כשמרגיש עניותו ושפלותו בגשמיות וברוחניות, אפילו כשלא יוכל להתפלל ולפרש שיחתו לפניו יתברך בשלמות כראוי. אף על פי כן, כשיתגבר להתפלל ולסוח לפניו יתברך, איך שיוכל, מתוך מרירות במרירות עניותו וגלותו בגשמיות ורוחניות. בבחינת תפילה להניק יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו כמו השופך מים בבחינת שפחי כמים לבך אפילו אם נדמה לו שהוא בלי שכל ובלי כוונה ראוי אף על פי כן את כל אשר אם לאורו שופך שיחו לפניו יתברך וגם התפילה הזאת בעצמה מעורבת מפסולת ומחשבות מקולקלות רבה שבוודאי אינה ראויה לעלות חס ושלום אף על פי כן רבים החמה יתברך כל כך שאפילו איכשהו, מאחר שמתגבר להתפלל מתוך מרירות, במרירות עניותו ודלותו, הקדוש ברוך הוא מאחל עליו ומקבלה. ולא עוד אלא שתפילה זו דווקא מגיע תיקונה עד אין קץ, מסוף העולם ועד סופו. כי תפילה כזאת היא דווקא יקרה מאוד אצל השם מטבח, והוא סוד שאי אפשר להשיג כלל עד היכן הדברים מגיעים. עד היכן מגיעים החמה מטבח, כל זמן שנאדם יאש עצמו מהצעקה והתפילה. וכל הגדולה האחרונה תלויה בזה כי בזה תלוי עיקר תיקון התשובה לבלי לייאש עצמו אפילו בדלי דלי דלות וכולי ועל כן זה הסוד לא נתגלה אפילו לאברהם אבינו רק ברמז כי אי אפשר לגלות זה הסוד בפירוש הדכן רחמה ואימוי סליחתו מגיע שזה בחינת ואל כי רבה לסלוח שדרשו במדרש ויקרא זה עשירית העפה היינו כנ"ל אבל כל אחד צריך להבין בעצמו, שיחוס על עצמו ואל יתייאש עצמו מן הרחמים לעולם. כי חסדי השם לא תמנו ולא קל רחמיו. ועוצם החסד הזה מתגלה בכל דור ודור על ידי הצדיקים שממשיכים בחינת התנוצצות משיח שעושה עצמו תמיד עני ואביון, בחינת ואני עני ואביון שאמר דוד, בחינת עני ואוכב על החמור. והוא עוסק לתקן ולהושיע לכל העניים בבחינת יחו על דל ואביון וכולי. והם מרמזים לנו יקרא את התפילה לעני כי יעטוף בצרתו. אפילו אם תפילת העני הזאת אינה בשלמות, עד היכן מגיע תיקונה? וזה בחינת קרבן מנחה שבאה חציה. היינו תפילת העני שאינה בשלמות, ומעוררת במחשבות מקולקלות הרבה, אף על פי כן הקדוש הוא מקבלה כנ"ל. ומי שמקריב אותם מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב מסוף העולם עד סופו, היינו כנ"ל. צ"ח עיקר שמירת הזיכרון, היינו לזכור היטב את אלוקותו ועדנותו יתברך, ולא ישכח אותו לעולם, הוא ידי דיבורים קדושים. כי הדיבורים הם כלים לקבל על ידם התנוצצות או אין סוף יתברך. בכל מה שמרבה לדבר ביותר דיבורים קדושים, הוא התגלות אלוקותו יותר. וזוכה לזכור אותו יתברך ביותר. ועל כן צריכים לדבר דיבורים הרבה בתורה ובתפילה, ואל יחירש ואל ישקוט ואל יתן דומי לו. כי צריכים דיבורים קדושים הרבה מאוד, כדי שיזכה לקבל האור הגדול והנורא הזה של התנוצצות אלוקותו יתברך, ולקשרו היטב במוחו וליבו, ולא ישכח אותו לעולם. צניטט בבואר בליכוד תא סימן רל"ז עיקר התחברות שני דברים, שהם כמו שני הפרכים, הוא על ידי ניגון. וזה בחינת מה שאמרה לאה כשנולד לוי, שהוא בחינת סיטרא דניגונה, הפעם ילווה אישי אליי. וזה סוד מה שמנגנים בכלי זמר על חתונה אין שם. ועל כן עיקר החיבור והדבקות להשם נדבך, שהוא מרומם ונשגב מאוד, מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד. אפילו למי שחטא ונתרחק מאוד מאביו שבשמיים, הוא רק על ידי ספר תהילים שעשה דוד המלך עליו השלום, שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה שכלול מכל עשרה מיני נגינה. וכן רואים בחוש שאפילו האדם הרחוק מאוד מהשם נדבך, הוא מונח בדיוטה התחתונה ממש, על פי רוב על ידי ניגון שמנגן וכוונתו לשמיים, נתעורר להשם נדבך ומזכיר את עצמו היכן בעולם. כי על ידי נגינה עיקר התחברות שני דברים שהם כמו שני הפכים כנ"ל. כן, על ידי אמירת תהילים שכלול מכל עשרה מיני נגינה, בוודאי יכולים להתדבק ולהתחבר אל השם נדבך מכל מקום שהוא כנ"ל. וזה גם כן מבחינת פסוקי זמרה שהם מבחינת נגינה, שאומרים מקודם קריאת שמע ותפילה. כי על ידי זה יוכל לדבק עצמו בהשם נדבך בשלט קריאת שמע ותפילה שאז עיקר הדלקות כידוע. ק. לכאורה קשה, מאחר שבאמת כל הייסורים והחסרונות שיש לאדם, הכל הוא לטובתו, או לזכות לאדם בחיים נצחיים, או כדי שינצל ידי איזה מצעות יותר גדולות כידוע. וכמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, שצריך האדם לומר כל דאבד רחמנא לטו אבד אם כן, למה הזהירו אותנו חכמינו זכרונם לברכה להתפלל על צרכיו וחסרונותיו? אך באמת, אף על פי כן, האדם צריך להתפלל על כל חסרונותיו. כי קודם שמתפלל האדם, בוודאי הוא טובה גדולה כל מה שבא על ואפילו איסורים חס ושלום. כי אין לו עדיין כלים וצינורות לקבל לידם שפע החסד. ואם ירד החסד קודם תיקוני הכלים, יהיו בבחינת ריבוי השמן הגורם כיבוי הנר ואז החסד יתהפך לדין קשה חס ושלום ויוכל לבוא לו על ידי זה הזק והפסד חס ושלום במקום אחר. ועל כן כל זמן שאין אדם מתפלל על אז הם לא לטובה גדולה. אבל על ידי התפילה ממתיק הדינים ומתקן כלים וצינורות לקבל על ידם שפע החסד. כי עיקר תיקוני הכלים הוא על ידי תפילה ואז די כאן, אחר שהתפלל כראוי, תבוא לו השפע בני חי ומזונה, ובריאות הגוף באין מחסור דבר רק לטובה ולברכה, באופן שלא יזיק לו השפע כלל, מאחר שכבר ניתקנו על ידי התפילה כלים וצינורות, לקבל על ידם שפע החסד. ק"א ספר המידות מאדוננו מורינו ורבנו הקדוש מוהרן, זצ"ל, אות ישועה סימן ג' על ידי התבודדות בישועה. ואין שם גם עוד התבודדות, השיחה שאדם מסיח בינו לבין קונו, השיחה הזאת נעשה אחר כך גאולה וישועה לבניו. נהל בראשית רבה סדר ויצא פרשה, פרשה עין שכתב שם על תפילתו של יעקב אבינו עליו השלום, אם יהיה אלוקים עמדי וכולי, נטל הקדוש ברוך שיחתן של אבות והשאן מפתח לגאולתן של בנים. קב. אברר בליקוד תמרן חלק א', סימן רשט ו. דע, שיש עשרים וארבעה בתי דינים, וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להנתיק הדין שיש שם. על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לאו כל אחד ואחד יודע כל העשרים וארבעה פדיונות, ואפילו אם יודע אותם אין עושה כולם. ועל כן כשאין עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. אך דע שיש פדיון אחד שכולל כל ה-24 בתי דינים, ויכול להמטיא כל ה-24 בתי דינים. ולזה הפדיון צריך עת רצון, מבחינת התגלות מצח הרצון. כמו בשבת במנחה, מבחינת ואני תפילתי וכולי, עת רצון וכולי. אך אפילו הצדיקים לאו כל אחד יודע זה הפדיון, ולא נמצא כי אם חת שידע זה הפדיון. ופעמים אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אף על פי כן אינו מועיל. וזה מחמת כי גם למעלה תביא מאוד לפדיון כזה. כי לאו בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה, שיוכל להנתיק כל העשרים וארבעה בתי דינים בבת אחת. ועל כן כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. דהיינו שעל ידי זה הפדיון וההמתקה נעשים גרים. כי כל זמן שיש עקום בעולם, אחרון אף בעולם, וכשממתיקין הדין ואחרון אף, נמתק העכום ונעשים גרים. וזה היה עבודת משה רבנו עליו השלום כל ימי חייו וגם לאחר מותו. כי השתדל לקרב הערב רב כדי לעשות גרים, וגם במותו נקבר מול בית פאור כדי להנתיק העכום, כדי שיהיו נעשים גרים, ועל כן נסתלג בשבת לבנך שאז הוא עת רצון. כדי להמתיק כל ה-24 בתי דינים כנ"ל כדי לעשות גרים. כי כל עבודת משה להמתיק אחרון אף של העקום לרצון. ועל כן מספר משה הוא ממוצע בין מספר שמד למספר רצון. כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להופכה לרצון כנ"ל. ואין גם בליקוד תא סימן י, ומובא שם כי משה גימטרי אחרון אף, הוא מובן גם כן על פי מאמר זה. ומבואר בליקודי הלכות, הלכות בריקת השחר הלכה א', עוד כ"ב. על פי מאמר זה, גודל יקראת ההתבודדות, שעל ידי שטוען האדם הוא מסיח ושופר ליבו לפניו ידבך. הוא מגלה לדעתו ורצונו שרוצה מאוד לעשות רצונו ידבך, רק מה יעשה השעור שבייסע מעכב? כמאמר הטענה, גלוי וידוע לפניך שרצוננו לעשות רצונך, ומי מעכב? השעור שבייסע מעכב. ומבקר שמתחנן לפניו נדבך שיזכה לבטל ולהכניע את העץ הרע שהוא השעור שבייסה על ידי זה מוסיף כוח ואומץ להצדיק האמת שעוסק תמיד על ידי הפדיון העליון הנ"ל שנמשך ממצח הרצון העליון להנתיק אחרון אף שעל ידי זה מקרב על חוקים בתשובה שלמה ומעלה אותם משמד ורצון ועל השיחה בינו לבין קונו הנ"ל האדם זוכה להתחזקות הרצון, וממשיך על עצמו גם כנערת מצח הרצון הנ"ל, לבטל מעיטו השיעור שביישא הנ"ל. ואם יהיה חזק בזה מאוד, אז בוודאי סוף כל סוף יתקן הכל על ידי כוח הצדיק הגדול שעוסק בפדיון העליון הכולל הנ"ל, הן בחייו והן לאחר מותו, כי שם יתקן הכל. ואין שם או, או צמחי. אשר על כן חלילה לה מביא הפדיון לערער אחרי הצדיק הגדול העושה הפדיון העליון הכולל הנ"ל, אף שעדיין לא הגיע אליו ישועתו, כי בוודאי הוא לא לטובה נפלאה, כי נעשה שם בעלי תשובה כנ"ל. וזה צריך כל אדם, כי זה עיקר הישועה והרחמים לזכות לשוב להשם יתברך ולהנצל מעוונות. וגם, הלו באמת צריך כל אדם לישועות רבות מאוד. בוודאי בהמת... בהמתקה הגדולה הזאת, שיהיו נעשים על ידה בעלי תשובה כלולים כל הישויות בגשמיות ורוחניות. כי כל הצרות חס ושלום הן מהסתרת פנים, מבחירת... מבחינת חרון אף הנ"ל, כמו שכתוב, הלוא כי אין אלוקיי בקרבי, שהוא בחינת עבודה זרה וחרון אף, וצרוני הרעות האלה. ועל ידי הפדיון הנ"ל נמתק הכל. וממילא יהיו נמשכים על ידי זה בהמשך הזמן כל הישועות שהוא צריך להן, בכל מיני הרחבות ושלמות לנצח. אך שצריכים להתמהמה והמאמין לא יחוש. וזה יחל ישראל אל השם כי אם השם החסד. היינו שבוודאי יעשה חסד, אך והרבה עמו פדות. היינו שיש עמו הרבה פדות וישועות שצריך להושיע את האדם. על כן אי אפשר למרות לו חסרונו מיד, וצריך רק לייחל ולהמתין לישועת השם עד שיפדה אותו מהצרה היותר גדולה, ואחר כך לשיהו גם בזה. והעיקר משהוא יתברך פודד ישראל מכל עוונותם, על הפדיון העליון הנ"ל. וזה בחינת "והוא יפדה ישראל מכל עוונותיו" וזה בחינת עשיית גרים שעל הפדיון העליון כנ"ל. וזה גם כן בחינת בהרבה ימי היינו הפדיון הגדול ענ"ל, שכולל את כל הפדיונות של כל 24 בתי דינים. ועל כן צריכים להמתין, להמתין ולהאחל להשם. וכל מה שיתחזק יותר, לקוות להשם, ולבל לדחוק את השעה, תתקרב ישועתו יותר. כי על ידי הכיווי והביטחון בעצמו, תצמח ישועתו בקרוב וכולי, ועיין שם עוד. וממילא מובן שצריך האדם לעבוד בשיחה בינו לבין קונו, כנ"ל, כדי להוסיף כוח ואומץ לצדיק האמת שעוסק בזה הפדיון העליון הכולל הנ"ל, שעל ידו נמתק וניתקן הכל כנ"ל. ונראה לעניות דעת המעתיק, שמכל זה מובן שורש הדברים, מה שהבאתי לעיר אות הקודם מספר המידות, שהשיחה שהאדם מסיח בינו לבין קונו, נעשה אחר כך גאולה וישועיה בניו. כי בוודאי אנחנו נזכות על ידי זה שתבוא ישועתו בהמשך הזמן, גם אליו בעצמו כנ"ל, אך אף אם לא יזכה לזה בעצמו, בוודאי תבוא על ידי הגאולה והישועה לבניו. א', אמר מעתיק, ראיתי לחבר סוף הספר בתחילתו, ולהעתיק תמצית הדברים היוצאים מהדרוש הנפלא, מספר ליקוטי הלכות תורכיים, הלכות ראש חודש הלכה ה שנתייסד על המאמר תהילים מסוגל לתשובה, בליקוט את עניין הסימן ע"ג, שנעתק בתחילת הספר הזה אות א', ועל המאמר התבודדות ומעלה עלונה גדולה מאוד, בליקוט את עניין הסימן כ"ה, שנעתק בספר הזה אות ב', שמדבר בה הרבה מגודל מעלה אתה זוכה לפרש שיחתו לפני השם ידבח, לבקשו של קרבו לעבודתו ידבח, ומגדולת העניין לעשות מתורות תפילות. וזהו תוכן דבריו הקדושים בהלכה הנ"ל. על פי המאמרים האלה הנ"ל, התבהר עניין ראש השנה ויום הכיפורים וסוכות וארבעה מינים, ראשה הנא רבה ושמיני עצרת וכו'. כי כל עבודתנו בימים האלה, שמראש השנה עד שמיני עצרת, הכל בשביל המלכות דה קדושה, לבנותה פרצוף שלם וליחדה עם זער הנפין כמוהו בכוונות. היינו שכל כוונתנו בימים האלה לבנות את התפילה, להקים אותה מנפילתה. כי עכשיו התפילה, שהיא בחינת מלכות דוד, נפלה מאוד. כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, קירום זולות לבני אדם, אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם. ומה הניעו תפילה? בזה עיקר כל עבודתנו בימים הללו, להקים את התפילה בחינת מלכות ולבנותה בניין שלם. והנה יש שני בחינות תפילה. יש תפילה שהיא למטה מהתורה, והיא תפלה לתורה, ויש תפילה שהיא בחינה אחת עם התורה ממש, וגם היא גבוהה מהתורה. היינו, כי יש תפילה שמתפללין הצרכיו, דהיינו על פרנסה ובנים וחיים ורפואה, וזאת התפילה הנקראת חיי שער, והיא למטה מהתורה ותפלה אליה. כי בוודאי מי שמתפלל לצורכי גופו ואין לו מתכוון כלל בשביל התורה, רק ומתפלל שייתן לו השם יתברך בני, חי ומזונה וכו' להנאתו ולצורך גופו, זאת התפילה בוודאי אין לה שלמות כלל. כי מי שאין לו מסתכל על התכלית האחרון האמיתי, למה לא חיים? ומה הנחת רוח להשם יתברך מתפילתו, שמתפלל שייתן לו השם יתברך וממון בשביל למלא תאוות ביתנו. ויכול להיות שיהיה בבחינת רושר שמור לבעלה ולרעתו. ועל כן על תפילות כאלו קורא תיגר בזוהר הקדוש, צווחין ככלבין, אבלן חיה, אבלן מזונה וכולי. אמר מעתיק, בזה יכולים אנו לפרש כפשוטו מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, ודיברת בם ולא בתפילה. היינו על תפילות כאלה, עיין שם בפירוש רש"י ותוספות. כי אין להשם מתברך נחת מתפילה שהיא בשביל צורכי הגוף, כי אם כשזה המתפלל מכוון בתפילתו בשביל קיום התורה, שיהיה לו בני חי ומזונה. כדי שיזכה לעשות רצונו יתברך ולקיים תורתו ומצוותיו באמת. ואם כוונתו באמת בשביל זה, בוודאי יש להשם לה מתברך נחת רוח מתפילה זאת. אגף על פי כן תפילה כזאת היא למטה מהתורה ותפילה אליה. כי הלא העיקר הוא התורה. רק הוא מתפלל על צורכי הגוף בכדי שיוכל לקיים על ידי זה את התורה. ועל כן תפילה כזאת היא תפלה להתורה ולמטה ממנה. ועל המעריך בתפילה כזאת אמרו רבותינו זכרונם לברכה מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כי הלא אף על פי כן לעת עתה התפילה הזאת היא בשביל צורכי הגוף שזה חיי שעה. רק שצריכים אותה בשביל התורה שהיא חיי עולם. על כן בוודאי עסק התורה בעצמה בוודאי גדול מתפילה כזאת. ותפילה כזאת צריך שמירה גדולה שלא יתאחזו בה חיצוניים. היינו, כי מאחר שמתפלל על צורכי הגוף רק שכוונתו בשביל התורה, על כן בקל תוכל להסיט רעך להתאחז בו ולהטות כוונתו בשביל צורכי הגוף בעצמו. ועל כן כשהתפילה של בחינת מלכות היא בבחינה זאת, זה בחינת מה שמבואה בכוונות שהמלכות דבוקה כביכול עם זהיר ענפין אחור באחור כדי שלא ימכו ממנה החיצונים. כי בחינת זהיר ענפין ובחינת התורה הקדושה, כמובן בהכוונות, קריאת התורה ובשאר מקומות. היינו, כי אז אין לה המלכות שהיא בחינת תפילה פרצוף בפני עצמה, רק היא דבוקה עם התורה שהיא בחינת זהיר ענפין, ובלא התורה אין לה עניין בחשיבות כלל כנ"ל. וגם צריכה שמירה שלא יתאחזו בה חיצונים כנ"ל. אבל עיקר השלמות בעניין התפילה היא כשאדם מתפלל רק על צורכי נשמתו לבד. דהיינו שכל תפילותיו לזכות ליראת ה' ולעבודתו ידבך, ולזכות לקיים את התורה שלמד, כי לא המדרש עיקר אלא המעשה. ותפילה כזאת אין נתפלה ללימוד התורה, עד רבה, היא עיקר קיום התורה, מאחר שמבקש רק לקיים את התורה, שזה עיקר שלמות התורה. וזאת התפילה היא שווה לתורה וגבוהה ממנה כביכול. כי הלוא עיקר הכוונה בלימוד התורה היא כדי לקיים את התורה. וזה כל כוונתו בתפילתו, שמבקש רק לראה את השם ולקיים את התורה. כמו, שעבר, כמו שאמר דוד המלך עליו השלום, אחת שאלתי מאת השם וכולי. נמצא שהתורה והתפילה שניהם שווים בקומתם, ואף גם התפילה גבוהה יותר, בבחינת אשת חיל עטרת בעלה. ובבחינת ראשית חוכמה יראת השם. דהיינו תפילה כזאת שהיא בחינת יראת השם, היא ראשית ולמעלה מהחוכמה, שהיא התורה. כי על ידה זוכים לקיים את התורה שזה העיקר. וזה בחינת כל כוונת הנסירה, שאנו עוסקים בראש השנה להנתיק הדינים ולבטל אחיזתם, אחיזת החיצונים שנקטע מתוקף הדינים חס ושלום, כדי לנסר את המלכות שלא תהיה בבחינת החור באחור. רק כשתהיה פרצוף שלם בפני עצמו, ותתייחד מבחינת פנים בפנים, כמבואה בכתבי האריזה. היינו כנ"ל, שאנו עוסקים אז להמשיך שלמות תיקון התפילה בעולם, שכל אחד ואחד יהיה עיקר תפילתו רק על היראה. ליראה את השם הנכבד והנורא הוא לקיים בשלמות. ועל כן מתחילין בראש השנה, ובכן תן פחדך וכו', שזה עיקר שלמות התפילה כנ"ל. ב. והנה ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה ואז צריכים להמשיך הדרך של תשובה בעולם שיזכו כל באי עולם לשוב להשם יתבח וזה ממשיכים על שעוסקים לבנות קומת התפילה בשלמות דהיינו שנזכה להרבות בהתבודדות להתפלל תמיד להשם יתבח שנזכה לקיים את התורה כנ"ל שזה עיקר שלמות התפילה שהוא לעשות מהתורות תפילות היינו להתפלל על קיום התורה כי די כי על ידי זה זוכים לתשובה, כי על ידי תפילה יכולים לפעול הכל. כי אף על פי שהוא כמו שהוא, הוא כבר נתפס בתאוותיו הרעות, עד שנדמה לו שאי אפשר לצאת משם, אף על פי כן הדיבור בעדו. ואם ירבה לדבר דיבורי תפילה ותחנונים, ויתפלל הרבה להשם נדבך, שיזכה לשוב ולקיים את כל דברי התורה, שזה בחינת שעושים מהתורות תפילות, שכל תפילותיו הם על קיום התורה, בוודאי יעורר רחמי השם יתברך עליו, עד שיפתח לו השם יתברך שערי תשובה. ויזכה סוף כל סוף לשוב אל השם יתברך וירחמיהו. ועל כן מבואר בהתורה הנ"ל בסימן א', שאמירת תהילים מסוגל לתשובה. כי כל ספר תהילים מתייסד רק על דרך זה. וכמו שאמר דוד בעצמו, אחת שאלתי מאת השם וכולי לחזות בנועם השם. וכתיב הורני השם דרכך אלך בעמיתך וכיוצא בזה הרבה פסוקים ואפילו כל התפילות שהתפלל להינצל משונאיו כל כוונתו להינצל משונאי הנפש שמעי צעריו וחלותיו כי כל האויבים והשונאים נמשך גם כן מהם. הכלל שכל כוונת דוד המלך עליו השלום בספר תהילים הוא לבקש מהשם יתברך שנזכה לקיים את התורה ולהנצל מכל השונאים, המונעים והמעכבים מלעבוד את השם יתברך בגשמיות וברוחניות. כי כל ספר תהילים הוא מתבודדות של דוד המלך עליו השלום. ועל כן הם חמישה ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה. היינו שעשה מתורות תפילות, שזה עיקר שלמות התפילה, שהיא בעצמה בחינת דוד, כמו שכתוב, ואני תפילה. ועל כן עיקר התעוררות התשובה היא אמירת תהילים. כי עיקר התשובה זוכין על ידי שעושים מתורות תפילות שזהו בחינת תהילים כנ"ל. אבל דרך זה לעשות מתורות תפילות צריכים להמשיך ממקום גבוה מאוד. מבחינת חידושי תורה הנמשכים מאורייתא דעתי כסתימה. כי כמו שהרופא המומחה כשרוצה לרפות איזה חולת שבאדם אי אפשר לדע בשלמות מהות החולת כי אם כשבקי היטב בחוכמת הניתוח ויודע כל פרטי קומת האדם ותכונת כל איבריו וגידיו ועורקיו בשלמות ואיך כל האיברים הפנימיים והחיצוניים ערוכים ומסודרים זה אצל זה ותכונת פרקיהם וקשריהם וחיבוריהם איך כל איבר ועצם וכולי מקושר ומחובר זה בזה על ידי קשרי הגידים והעורקים וכולי ואיך הדמים רצים בהם ושאר כל תכונת הגוף הכלולים בחוכמת הניתוח ואז דווקא כשהרופא בקי בכל זה היטב אז יכול להיכנס להבין מהות החולת ולעסוק ברפואתו. כמו כן צדיקי הדור האמיתיים העוסקים ברפואת חולי נפשות ישראל, אי אפשר להם לעסוק ברפואתם, כי אם כשיודעים בשלמות מהות חולי הנפש, וזה על ידי שיודעים מבחינת תכונת קומת האדם העליון, שהוא מבחינת תכונת קומת התורה שנקראת אדם. כי התורה היא מבחינת קומת האדם, שמרמך מצוות עשה ושסע מצוות לא תעשה, שהם כנגד רמח איברים ושסע גידים שבקומת אדם. וכמו שהאיברים מהגידים שבאדם, ערוכים ומסודרים ומקושרים זה בזה כנ"ל, כמו כן צריכים לידע בבחינת קומת התורה, הסדר, הקשר והחיבור של כל רמח מצוות תעשה ושסע מצוות לא תעשה, וכל המצוות דרבנן הכלולים בהם, לידע היטב איך הם ערוכים ומסודרים ומקושרים זה בזה וזה בזה. ואז יכולים לדע סגולת כל מצווה ומצווה ומידה ומידה לאיזה רפואה היא מסוגלת ביותר ואיך לרפאות חולי הנפש. ואז דווקא כשממשיכים קדושי תורה כאלו שיודעים על ידם מבחינת תכונת קומת התורה הנ"ל, אז יכולים להמשיך הדרך הקדושה לעשות מתורת תפילות. היינו שנוכל לשפוך ליבנו כמים נוכח פני ה' וקיים מצווה זאת, וכדי שנזכה על ידי זה למידה טובה זאת. והעדי הזה נזכה לבוא לתיקון דבר זה ולמדרגה זאת. כמו למשל, כשאחד רוצה לבקש מהשם ידבח שיזכה לקיים מצווה ציצית בשלמות, אם אינו יודע סגולת הציצית איזה מידה יזכה לשבר על ידי ציצית ולאיזה מעלה יזכה על ידה וכולי, אז בוודאי אינו יכול להעריך בתפילה עד שישבור ליבו עד שעורר רחמי השם ידבח, כי אינו יכול לבקש רק ריבונו של עולם זכן היא לקיים מצווה ציצית בשלמות. אף על פי שבוודאי גם זה טוב מאוד, אשרי שיוחז בזה לבקש על כל מצווה מהשם יתברך, אף על פי כן עדיין איננו זוכה לעשות תפילתו רחמים ותחנונים, שהוא זה שזוכה לחדש בדבר. אבל עיקר התפילה השלמה שעושים מתורה ומחידושי אורייתא, שזוכים לידע על ידם סגולת המצוות, כמו במשל הציצית שזכרנו. כשיודע האדם שציצית מסוגל לשבר תאוות ניאוף ולזכות על ידי זה להצעת הצדיקים ולאמונה שלמה ולתפילה ולארץ ישראל ולעשות ניסים וכולי כמו שמבואר בספר ליקוטי מוהר"ן הנה על פי זה בוודאי יכול לסדר תפילות באריכות נפלאה על ציצית כי כל אחד, כפי מה שיודע בנפשו כמה הוא רחוק מתיקון הברית וכל מה שעובר עליו בעניין זה בכל פעם כמה וכמה הוא צריך להפסיר להשם מטבח שרשויו לקיים מצווה ציטית כתיקונה כדי להינצל מתאוות ניוף שהיא עומדת עליו בכל יום לכלותו חס ושלום להרחיקו מחי החיים וכן כשיזכור כמה רחוק מאמונה שלמה שהוא יסוד כל התורה כולה וכו' וכן כמה רחוק מתפילה וכו' וכן כמה וכמה עצות רעות של המהפכים מהאמת וכולי, מתגברים עליו וכמה ישועה ברחמים הוא צריך לזכות לעצות אמיתיות שהן עצות צדיקים. אין על כל אלה בוודאי יוכל לשפוך שיחו בתפילתו שיעשה מתורה זאת המדברת מסגולת מצווה ציצית לפרש את כל השם לבבו על ידי זה. וכייצא בזה בשאר מצוות התורה וחידושי תורה כאלו נמשכים מבחינת תורייתא דעתי כסתימה שהיא מבחינת שורש התורה הקדושה ושם שורש של השלוש עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן שהם כלל כל החידושי תורה שממשיכים הצדיקים ושם גם שורש של השלוש מידות של החמים שהם כלל שורש כל סדר התפילה שהוא החמים ותחנונים ועל כן על הצדיקי אמת שממשיכים חידושי תורתם משם על ידי זה ממשיכים זה הדרך לעשות מחידושי תורתם תפילות שזה עיקר שלמות התפילה ועל ידי זה זוכה לתשובה כנ"ל ובשביל זה תוקעים שופר בראש השנה, כי על ידי השופר ממשיכים חידושי תורה כאלו, שנזכה על ידם להקים את התפילה לעשות מתורות תפילות, שעל ידי זה עיקר התשובה, כי התורה ניתנה בכל שופר, וגם שופר הוא בחינת יראה, בחינת תפילה, כמו שכתוב יראת השם ותתעליו, ובשביל זה ניתנה התורה בכל שופר להוראות שעיקר שלמות התורה היא כשזוכה לעשות מהתורה תפילה. לבחינת יראה, שנתגלה על ידה שופר כנ"ל. והנה ידוע, כשרוצים לעלות מדרגה לדרגה צריכים לסלק המוחין שמקודם. כמו שמצינו בגמרא, רבי זרע כתב אסניק ישראל, אבא מתענה כדי לשכוח התורה של חוץ לארץ ולזכות לקבל המוחין של ארץ ישראל. וזה בחינת המבואר בכתבי האריזה, מהשינה והדורמיתא דאפיל על זעיר אנפין שהוא התורה כנ"ל. ואחר כך נתעורר על ידי השופר, שעל ידי זה ננסרת ונבנית המלכות. כי בראש השנה שצריכים לזכות לתשובה, על ידי שנזכה לעשות מתורות תפילות, ודרך זה צריכים להמשיך ממקום גבוה מאוד, מבחינת חידושי אורייתא דעתי כסתימה כנ"ל, על כן מפיל על ידי זער אנפין, דורמיתא ושינה, שבבחינת הסתלקות המוחין שמקודם. כדי לזכות למוחים גבוהים ביותר על ידי השופר. דהיינו להמשיך חידושי תורה הנ"ל מבחינת עתיק, כדי שנזכה לידם לבנות קומת המלכות, שהוא בחינת התפילה, לעשות מתורות תפילות, שהעדי זה עיקר דרך התשובה בעולם, שצריכים להמשיך עתה בראש השנה כנ"ל. וגם, כילוחות הראשונים השתברו על ידי חטא העגל, ואז עלה משה לרצות את השם מטבח. ואז גילה לו השם נדבך 13 מידות של רחמים שהם בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. היינו שגילה לו השם נדבך שעל ידי 13 מידות של רחמים שממשיכים ב-13 מידות התורה, דהיינו שעושים מתורה תפילה, על ידי זה זוכים להכניס קיום התורה בישראל להשיבם כולם להשם נדבך בתשובה שלמה כנ"ל. ועל כן בראש השנה שהוא יום ראשון לעשרת ימי תשובה שנגמרים ביום כיפור, שמסרה הימים הראשונים מארבעים יום האחרונים שבהם נתרצה השם יתבחח למשה, כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה, תוקעין אז בשופר, שהוא גם כן להמשיך תיקון הנ"ל לעשות מתורות תפילות כנ"ל. ג. וזה מבחינת מלכויות זיכרונות שופרות שאומרים בתפילת מוסף שלוש השנה, שיש בהם הרבה פסוקים מתורה נביאים וכתובים. היינו שעושים מאז מפסוקי תנ"ך תפילה, שזה בחינת שעושים מתורה תפילה, ועל כן אומרים אותה בתפילת מוסף. וגם, עיקר תקיעת שופר במוסף, כי כל עניין תפילת מוסף מתייסד על דבר זה שעושים מתורה תפילות. היינו כי מחמת שאין אנו יכולים להקריב הקרבנות בפועל שאנו צריכים להקריב, על כן אין אנו מתפללים להשם מדבר שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. ונקריב לפניך את קורבנות חובותינו כמצווה עלינו בתורה הקדושה שזה בחינת שעושים מתורה תפילה היינו מהמצווה של הקרבת קרבן מוסף שאין אנו זוכין עתה לקיימה עושים מזה תפילה ובזה אנו ממשיכים הדרך לעשות מתורות תפילות דהיינו שכל אחד ואחד כפי מה רחוק מקיום איזה מצווה אין מצוות עשה, אין מצוות לא תעשה צריך להתפלל להשם מטבח שיזכה לקיימה. וכמו שעל ידי שאנו מתפללים שנזכה להקריב הקורבן מוסף, על ידי זה נזכה סוף כל סוף לשוב לארצנו ולהקריב שם קורבנות תחרותינו בפועל ממש, ולעת עתה זאת התפילה בעצמה נחשבת במקום קורבן. כמו כן ולעניין הדרך הנע לעשות מטורות תפילות, על ידי זה נזכה סוף כל סוף בוודאי לשוב להשם מטבח בשלמות. וגם כל זמן שאין אנו זוכים עדיין את גאולת בשלמות, אף על פי כן התפילה בעצמה שאנו מתפללים על קיום התורה, גם זה חשוב ומקובל אצל השם מטבח מאוד, ונחשב כי כאילו לא עשינו מה שמוטל עלינו. ועל כן ניקאה מצוות תקיעת שופר, שמלהמשיך הדרך הזה לעשות מתורות תפילות כנען, ובשעת, ובשעת תפילת מוסף. ועל כן בכל יום שיש בו תוספת קדושה, בשבת, בראש חודש, ביום טוב, בראש השנה, ביום הכיפורים, מתפללים מוסף. כי כל הימים האלו הם ימי תשובה. ושבת ובחינת מעין עולם הבא. שאז יהיה יום שכולו שבת, יום שכולו תשובה, כמובא בדבריו זכרונו לברכה, בליקוד תא' סימן ו'. וב. ושבת ובחינת ושבתה על השם אלוקיך. וכן כל הימים טובים הם ימי דין. כמו שאמרו אבותינו זיכרונם לברכה בפסח נידונין על התבואה, בעצרת נידונין וכו', בחג נידונין וכו' וימי דין הם ימי תשובה, כמבואר בדבריו זיכרונו לברכה ליקוד תא סימן ל. בראש חודש הוא שורש התשובה, כמבואר בדבריו זיכרונו לברכה ליקוד תא סימן י. שמזה שאמר הקדוש ברוך עלי כפרה, על שמיעטתי את מזה נשתלשל תשובה בכל הנבראים בראש חודש בראש השנה ביום כיפור הם בוודאי הם בתשובה. בעיקר המשחת דרך התשובה הוא על ידי שעושים מתורות תפילות שזה בחינת תפילת מוסף כנ"ל. ועל כן בכל הימים האלה מתפללים תפילת מוסף. ד. וזה הבחינת ראש חודש. בעיקר התיקון של ראש חודש הוא למלא פגימת הלבנה שיהיו שניהם שווים בקומתם. בחינת והיה הלבנה כרוח חמה וזה דוחין הידי שעושים לי תורת תפילות, היינו שמתפללים רק על קיום התורה. ועל ידי זה נכללים תורה ותפילה ביחד, שמבחינת משה ודוד, בחינת חמה ולבנה כידוע. ושניהם שבים בקומה, ושניהם משתמשים בכתר אחד, כי תכלית שניהם אחד, כי תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים. וזה תכלית התפילה, מאחר שכל תחילתו היא לזכות לקיים את התורה, לבוא לידי מעשה. שזהו העיקר והתכלית, ועל כן נקבע ראש השנה בראש חודש, כי זה בחינת כלליות חמה ולבנה יחד, כי השנים נמנים לחמה, והחודשים נמנים ללבנה כמובן, כי אז בראש השנה שהוא ראשון נעשה את ימי תשובה, שהיינו מתחילים בהתעוררות לתשובה, על ידי שעוסקים להקים קומת התפילה, לעשות מהתורה תפילה, על כן אז נכלל חמה ולבנה יחד. כי שניהם שווים, כי כל זה זוכין על ידי שעושים מהתורות תפילות כנ"ל. והנה כבר מבואר שזה מבחינת חמישה ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה, שעיקר התעוררות לתשובה הוא על ידי זה. ומבואר בתורה הנ"ל בסימן א', כי ארבעים שערי תשובה הם מבחינת ארבעים אותיות שיש בשמות שניים עשר שלטי איכה, עיין שם. וזה מבחינת שניים ראשי החודשים כנגד שניים עשר שבטי קא, כי הכל אחד, כי שורש התשובה הוא ראש חודש, כנ"ל. כי ראש חודש הוא מבחינת מלכות דוד, היינו מבחינת תהילים שעשה דוד, שזוכין על ידו לתשובה. ועל כן הם שניים עשר כנגד שניים שבטים, שיש בהם ארבעים אותיות, שהם מבחינת ארבעים שערי תשובה, שזוכין לבוא עליהם על ידי תהילים שבחינת דוד. שכל איזה הוא בחינת ראש חודש כנ"ל. בזה היא שבטי איכה עדות לישראל להודות לשם ה', להודות דייקה. בחינת תהילים, שהוא בחינת אודות ועלה להשם מטבח. שכל איזה הוא בחינת ראש חודש כנ"ל. ועיקר זה התיקון של ראש חודש. בחינת תהילים באותיות שבטי איכה נעשה בראש השנה, שנקבע בראש חודש כנ"ל. בזה שמסמיך כי שמה ישבו למשפט היינו בחינת ראש השנה, שאז יושבים כסאות למשפט, ואז צריכים לעסוק בתיקון זה. וזה הכסאות לבית דוד, שהתיקון של ראש השנה ניתקן על ידי בחינת מלכות דוד. היינו על ידי תהילים, ועל כן עוסקים אז כל ישראל באמירת תהילים כמובן בתורה הנ"ל. כי התיקון של ראש השנה בעשרת ימי תשובה, להקים את התפילה ולזכות לתשובה. וזה זוכרין על ידי תהילים שהוא בחינת התבודדות ולעשות מהתורות תפילות כנ"ל. ה. Hey. וזה הבחינת יום כיפור, שאז נכנס הכהן גדול לפניי ולפנים, ששם עומד הארון והלוחות שהם כלל התורה בשורשה, ושם גם עיקר מקום עליית התפילה בשורשה, כי התפילות עולים דרך שם כידוע, ושם בקודשי קודשים עיקר תכלית לימוד הקדושה. כי זה עיקר שלמות הקדושה, כשנכללים תורה ותפילה ביחד, שזה זוכן על ידי שעושים מתורות תפילות כנ"ל. ועל כן, שם, במקום אהרון, שם הוא תכלית הייחוד כידוע, כי שם מתייחדים תורה ותפילה בייחודה של אינו. ועל כן ממשיך הכהן גדול משם, משם, זה השכל העליון, לעשות מהתורות תפילות, שעל ידי זה עיקר התשובה ועיקר הסליחה והמחילה. ועל כן ביום הכיפורים ניתנו הלוחות האחרונות ואז נתרצה השם יתברך למשה ונתקבלה תפילתו ואמר לו סלחתי כדבריך כי אז נתחבר ונתייחד התורה והתפילה יחד כי זוכין להמשיך על התיקון לעשות מהתורות תפילות שעל ידי זה ניתקן הכל כנ"ל וזה מבחינת הבידויים של יום כיפורים שפורטים בין כל החטאים ומתחרטים עליהם ומבקשים מהשם נדבך יהי רצון מפניך שלא יחטא עוד. נמצא שעושים מהתורה תפילה. דהיינו מכל מצוות התורה שעבר עליהם ומתפלל עליהם מהשם נדבך שיצילו לאבא וימחל לו על העבר. שכל זהו בחינת תפילה שעושים מהתורה. נמצא שבכל היום של יום הכיפורים עוסקים לעשות מתורה תפילה על ידי ריבוי הבידויים שאומרים אז. כי אז צריכים לכך. כי אז יום האחרון של ארבעים יום האחרונים שאז עיקר גמר התיקון של חטא העגל שעברו על התורה, שעיקר התיקון על ידי שעושים מהתורות תפילות, שזה בחינת 13 מידות של חכמים שנתגלו למשה אז, הנמשכים ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהם בשביל תיקון כנ"ל. ועל כן מתפעלים ביום הכיפורים חמש תפילות כנגד חמישה חומשי תורה, שזה בחינת חמישה ספרי תהילים כנגד חמישה חומשי תורה כנ"ל. ועל כן אומרים בסוף תפילת נעילה שבע פעמים השם הוא האלוקים, היינו שהשם ואלוקים שהם בחינת זער אנפין ומלכות, בחינת תורה ותפילה כידוע כולו אוכל, היינו כנ"ל. ועל כן אומרים זאת שבע פעמים, זה בחינת התפילה, בחינת שבע ביום הילדלתיך. וכן התורה הוא בחינת שבעה, כמו שכתוב חצבה עמודי השבעה. וזה שבע ביום הילדלתיך על משפטי צדקיך שהוא התורה כי התפילה שהיא בחינת שבע ביום ידלתיך נעשה מהתורה שהיא בחינת משפטי צדקיך וזה בחינת מזוקקות שבעתיים, שבע פעמים שבע בחינת ארבעים ותשעה שערי תשובה ארבעים ותשעה אותיות השבטים שהן בחינת תהילים, בחינת תפילות הנעשים מהתורה ואז נתקיים ויהו הלבנה כאורח המה ואורח המה יהיה שבעתיים כנ"ל ועל כן מקדשים במרוצא יום כיפור הלבנה ומתפללים ליהו הלבנה וכו' כנ"ל. וכל זה זוכים ביום כיפור, סוד יובל הגדול, שער החמישים, ששם הוא בחינת שופר גדול, שהוא בחינת שער העליון מחמישים שערי בינה. שישיג אותו משיח, כשישיגו רייטא דעתי כסתימה, שמשם נמשך זה השכל לאמת לעשות מטרות תפילות כנ"ל, שעל ידי זה ישובו כל ישראל להשם יתברך לעולם ועד.